Skulptur 4. Victor Borge 2009. København Ø Hvad er mere oplagt end at placere en skulptur af Victor Borge på Victor Borgs plads? Så kan man da tale om en skulptur, der hører til og har fundet sin rette plads. De, der kender Victor Borge, vil nok hurtigt kunne genkende flere af de ansigtstræk, som kendetegnede den populære entertainer. Den krumme næse, de skæve let løftede øjenbryn, smilefugen omkring munden og det kække charmerende smil. Med de gestikulerende arme kan vi forestille os, at varming har modelleret Borge, som stod han foran et veloplagt publikum midt i at underholde med et af sine mange vittige indslag. Victor Borge var en dansker amerikansk pianist, skuespiller og all-round entertainer. Under sit oprindelige navn, Børge Rosenbaum, debuterede han efter studier i København og Wien som pianist i 1926. Victor Borges komiske talent førte ham hurtigt til varietéen, revyen og filmen. Under begyndelsen af anden verdenskrig fik nazistiske trusler ham til at forlade Danmark, og i 1940 rejste han via Sverige og Finland til USA, hvor han fik statsborgerskab i 1948. Her indledte han en stor karriere, der gjorde ham verdensberømt som humoristisk og musikalsk entertainer, og som gav ham prædikatet verdens morsommeste mand. Kulturudvalget under Østerbro Lokalråd havde gennem flere år arbejdet på, at give Victor Borg et varet minde på en offentlig plads i København. Og da byen ville markere Borgers 100 års fødselsdag i 2009, var den perfekte anledning fundet. For kulturudvalget var det oplagt at pege på pladsen ved Nord og Frihavnsgade. både fordi den er opkaldt efter entertaineren, men også fordi Borger blev født på Østerbro. Valget af Hanne Warming som kunstneren bag skulpturen, og dermed også af figuropfattelsen, skete i tæt dialog med Victor Borges' efterkommere i USA. I forhold til de andre skulpturer, vi indtil videre har besøgt, skiller denne sig ud ved at portrættere en offentlig kendt person, som de fleste af os kender eller i det mindste har hørt om. Langt de fleste er varmingsfigurer af varmingsfigurer er helt normale mennesker, eller ikke kendte mennesker kan man måske sige, men hun har dog lavet flere værker, ofte på bestilling af prominente personligheder. Det betyder at blandt andre at dronning Margrethe, kronprins Frederik, Karen Bliksen og Gitta Nørby er blevet portrætteret af Varming. Prøv til sidst at kigge en ekstra gang på Victor Borges stillingsmotiv. Hvilken betydning har hans aktive gestik for din opfattelse af skulpturen? Hvordan tænker du at han Varming har ønsket at fremstille den folkeære entertainer? For mig er det en skulptur, der ligger vægt på den professionelle Victor Borge. Sådan som folk opfattede ham, og som han fremstod på scenen. Med et stort overskud, hurtige bemærkninger, gang i den, og med et indgående ønske om at underholde sit publikum. På den måde passer skulpturen også fint til den lidt formelle placering på en offentlig plads. Vi ser nemlig den offentlige Viktor Borge i sit S. Thank you.